Oficialtasunaren gaiak eragile azkar bat galdu zuen esait euskal selekzioaren aldeko iritzi taldea desegin zenean, Urtean behin, egu berri segiteko partida baten formularekin etzen gehiago ados esait, arteko partida, Euskadiko federazioak du antolatzen eta jakin behar da ere, Eusko jarularitzak ez duela gehiago partida hori babesten. Uni ere ezbaitzako gehiago egokiai duritzen. Bere gara jane egin proposamen bat begionez ikuslezake orain jarularitzak, hau da, lau selekzioen arteko lehiak eta baten muntatzea, egoitz askasibar, eseiteko kide oia eta gaiaz adituak berri ontzat hartzen duazken hau. Nacio arteko eta ofizialetan, formaletan, betoa baldin bat dugu eta ezin baldin bat dugu parte hartu ikan guna da, e, gure edo bestelako txapek eta propioak antolatu nun bentsator eleiatua izango dugun. Horrek Orre, suposatuko luke batetik norbere burua erakustu aukera, baina bestetik ere izango liztateke Ba, presio hiturritziki bat e, istantziagien arabera. Aipatu instantziak dira Frantziako eta bereziki Espainiako Federazioak, gehienerat egiazko sede bat erakusten badu Eusko Jagularitzak, gauzak fiteago entzinali iratekela iduritzen zaio egoitz askasi bagi. Aipatu behar du e, Eusko Jagularitzak e, diru laguntzak e, kudeatzen dituela, bideratzen dituela, eta jaurlaritzak berak adibidez lauko txapelketa bat e, antua gaitasuna ere izango lukela, horrekontu e? idagoekenean, eta eta ere horren gaitasun juridikoari dagoekenean ere. Entzorretan, e, baikorra nahiz, eta uste dut benetan boron baldin badago, eta nik ikusi do, esan diaten arabera badago, uste dut emetik aurrera urratxak eman nahi izango digela, ez, ba, ez oso denbora asko barru, eta ba, e, lehiaketaren bat ikusi heli izango dugula. Mementuko lagunarteko partidaren formularekin es du gaiak Euskal Selekzioa Venezuela ostiera laratxuntan jokatuko da gazteizko mendizogotzan.